Capitolul 6. Din nou vrăjitoarea cea rea. A doua zi, Viorica plecă dis de dimineață la serviciul la castel. Afară e o ploaie torențială și vântul suflă turbat, tună și trăsnete cad la intervale. Mirela e singură acasă, stă îngândurată și privește la cartea cu scoarțele de aur dăruită ei de zâne. A învățat mai mult de jumătate cu profesoara ei, dar partea cea mai grea abia de acum începe. Mirela încearcă să facă vocalizele grele din carte. Se aud vocalizele, dar zdrobită tânăra fată plânge iarăși șoptind. Nu pot să cânt, nu cuță scumpă, nu pot. Deodată se aude bătântare în ușă, Mirela se duce să vadă cine bate, deschide ușa și vede afară în furtună o bătrână gheboșată de bătrânețe tremurătoare și care cu glas mieros plângăreț îi cere Mirelei ceva de mâncare. Fieți milă maică, domnișoară frumoasă, sunt flămândă. n am mâncat nimic de trei zile. mi o foame. Dă-mă o bucată de pâine de sufletul vreunui mort dacă ai, că n-am putere nici să-mi trag sufletul sărmana de mine. Fieți milă maică de obiată bătrână. Sunt înghețată bocnă de frig. Nu-mi dai voie să intru și eu o lecuță în casă. Ploaia asta m-a udat până la piele. Că nu stau mult, maică, nu! Că mai am mult de mers, mult tare și bătrânele mele picioare de abia mă mai pot duce. Mirela, cu sufletul ei bun făcându-i milă, de această străină care pare obiată bătrână neputincioasă o poftește înăuntru la căldură o roagă să stea pe scaun și o întreabă că dragă nu vrei să-ți dau o supă caldă ca să te mai încălzești puțin că prea tremurtoată Bogda proste, maică, maiculiță, inimioară dragă, îi mulțumește ea cu viclenie Mirelei și, în timp ce intră în casă, bătrâna geme văicărindu-se, oftând și șchiopătând. Se așează pe o margine de scaun, dar ochii și rotește grabnic, prin cameră căutând parcă ceva. Căci cred că ați ghicit, dragi copii, că bătrâna aceasta, ce se voicărea toată, nu era alta decât vrăjitoarea cea rea, care venise cu gânduri dușmănoase, venise să-i fure Mirelei cartea cu scoarțele de aur, darul creesei zânelor ca să nu-și mai poate termina Mirela studiile de canto, fără de care ea nu ar mai fi putut deveni cântăreață vestită. Tot rotindu-și ochii în jurul, vrăjitoarea cearea vede cartea pe masă. În ochii se aprind diabolice flăcări verzui de bucurie, iar pe chipul brăzdat de zbârcituri se așterne o mare mulțumire. Mirela se duce în grabă în bucătărie ca să încălzească supa și să-i aducă de mâncare bătrânei neputincioase. În acest timp, răjitoarea rea, care mai adinea ori părea doborâtă de bătrânețe și de slăbiciune, sare cu iuțeală de pe scaunul ei și cu pași elastici se îndreaptă spre celălalt colț al camerei, rânjind și chicotind. Întinde mâna spre cartea, Mirelei o apucă cu amândouă mâinile. Pe chip și în ochi are o expresie de mare triumf și mormăie chicotind. Vin la baba, puicuțu, așa, proasta asta te-a scos din caseta vrăjită, tocmai bine ca să te pot înșfăca, puicuțu. Caseta mi-ar fi ars mâinile, dar așa ia că te am în sfârșit în puterea mea, ha, ha, ha. Tocmai în acest moment, Mirela se întoarce cu o farfurie de supă aburind și rămâne încremenită în prag de cele ce vede. Nu poate articula decât atât cu glas sugrumat de spaimă. Cartea mea! Dar bătrâna cu glas de tunet îi spune, niciodată n-ai să o mai vezi! În văgăuna fără fund o voi piti acolo unde nimeni, auzi tu, nimeni nu poate răzbate, ca să nu mai ajungi tu, pui de om, dușmanul meu de moarte, să nu mai ajungi tu, stăpână, pe arta cântului. Așa!" Zicând acestea, vrăjitoarea cearea scoate grabnic din desaga ei o mătură și încălecându-o deschide larg ușa și zboară cât ai clipi afară, depărtându-se din ce în ce în zbor, ca o pasăre uriașă și înfricoșătoare până dispare cu totul. Mirela scoate un țipă deznădăjduit, apoi cade jos, pierzându-